Невго за дівчину перевернула Олегову душу. Зайшов до неї в лікарню раз, удруге. І невдовзі зрозумів, що вже не ходити не може. Вигадував приводи: то книжку принесе, то звістку з швидкої, то ще якусь новину. Але оце зважився на квіти і шоколад, як справжній знайотник. Їжвалью поправляйся. Шоколад вищої якості київського виробництва. «Фірма. Мабуть, пів стипендії у гатив? Ні, тільки третину». Обоє зайшлися сміхом. Сміх почули в сусідній кімнаті. Альбіна Іванівна з надією глянула на чоловіка. Іван Іванович згідливо хитнув головою. За чверть віку їхнього подружнього життя він ще ніколи не перечив дружині. Валя здогадувалася, чого до неї вчащає цей парубійко з неслухняною, завжди скойодженою кучмою. Тому всіляко уникала розмов на слизьку тему, щоб не довелося казати «так» або «ні». Коли його не було, думала про іншого, чекала на іншого. А коли цей Вернигора приходив, то заповнював собою всю кімнату, і наче гіпнотизував її волю. Та й то сказати, одній серед чотирьох стін самим лише батьками нелегко Нових подруг на швидкій у валі ще не завелося, а давні шкійні пішли в життя кожна своєю дорогою. Олег мав уже певний життєвий досвід і досить точно розбирався у валених почуттях. Збагнувши, що істотного кроку вперед сьогодні не зробить, постарався перебороти розчарування і смуток. Намагався поводитися весело, невимушено, щоб дівчині було з ним легко, щоб потроху, Призвичарювати її до себе Розповідав усякі небелиці То з народного гумору То зі студентського життя Завів розмову про футбол Своє хобі. Валя несподівано підтримала його Колись я сміялася з таких як ти Ошалілих А оце з нічев'я Подивилася по телевізору І капітулювала Може це тому, що інші передачі Здебільшого мало цікаві А тут є напруга, пристрасть коли я аж кричу від нестями. Це ж по телевізору, з виглядом глибокого знавця прокоментував Олег, а пішла б ти на стадіон? Може, й піду. Давай удвох покажу тобі гравців, розповім про кожного з них. Боже, яка це краса? Сонце, повітря, зелене поле, тисячі людей і всіх об'єднує щось одне, спільне. Ось у чому могутня сила футбола. «В єдності тисяч! Переконав! Фізкультура!» Знайдено ще один штрих, який об'єднує їх. Зроблено ще один маленький крок до зближення. Щасливий Олег узяв до рук роман про хороброго розвідника, спитав думку Валентини про цю книгу, якою захоплювався не менше, ніж футболом. Адже був певен, що наче дві краплі води схожі на її героя. Валя похвалила книжку особливо поведінку радянського офіцера, за складних умов. Говорила пристрасно, немов про живу, добре знайому людину. І тепер Валі Щербань здавалося, що герой не тільки сутулий, а й трохи широкоплечий, не лише русявий, а й ніби чорнявий, що йому не всі тридцять років, а може дещо й менше. І вона спитала, ти міг би бути таким? як той розвідник. Ні, відповів Олег, хоч думав зовсім інакше. Чому? Я не з хороброго курення, кокетував юнак, розуміючи, що мужність завжди слід доводити не словом, а ділом. Через те досі не одружився, жартувала дівчина. Вони знову засміялися, давши ще один привід Альбіні Іванівні для скромних материнських радощів. А твій батько був героєм, серйозно мовила Валя. Не знаю. Але я хочу бути лікарем, посерйознішав і Олег. Через те й не одружився. Яке це має відношення? Має. Поясни. Поясню. Я зростав без батька, так? У школі вчився припогано. У медичний вступав три роки підряд. Двічі провалювався. На третій раз прийняли, мабуть, із жалищів. А тут мати захворіла. От я і заприсягся. Житиму на стипендію, підроблятиму на швидкий, але диплом лікаря здобуду, а до того ніяких дурниць. Одну дурницю ти вже зробив. Яку? Трояндий шоколад. Це, звісно, шляхетно, але не сприяє виконанню присяги. Це не система, а виняток. Не роби більше таких винятків. Дозволь мені діяти, як я хочу. Це моя справа. І моя. Я ж не хочу бути співучасницею марнотратства. Сміялися щиро і принадно. Валю, добудь краще музику. Що саме? Шопена або Ліста? Це спантиличило Олега. Його музична ерудиція далі подмасковних вечоров не сягала. Де вони у тебе? О, там, праворуч. Поставив на диск першу ліпшу пластинку, не розбираючи назви,